Maiz, kutsaduraren inguruan peintzatzen dugunean, fabrikak datozkigu burura, beraien tximinia erraldoiak botatzen dituzten ke zutabe handiekin. Baina gaur egun, Europan eta sehazki gure Euskal Herrian beste bat da izuri gehienan enantzulea, garraioa. Beste sektore batzuen isuri puluak murruiztu diren bitartean, izan desindustrializazioagatik edo efizientzaren hobekuntzagatik, garraioan ematen dizkigun datuak bere hortan jarraitzen dute. Jeitxigabe. Zergatikote, erantzuna topatu nahian, gaur, haustura metabolikoan mugikortasuna aztertuko dugu. Gabon entzuleok! Gabon entzule maiteok, Best bestu benire, amentsi. Hori da, en 107.2 FM está Bilbaoaldean. Ibi zeu etera llegatzen, orkoan, bueno, we ue, worry ticking to the new. Sabes, te gañentzeko programa que está bueno, gurea, eh, con latupa iboxeta gaurkoan gorkas, comentatzen zenuen moduan, ba, mugikortasuna, Edo Garraioa, den Lengalla lloratuko dugu y sale, bueno, Garraioa gustiontzeko ezin bestekoa, ¿da? Gure gaurungo Bizire duan, ez? Bai, izan ere ngora kajun dira, ez? Azken urteotan ez? Garraio edo ez plazamenduen kopurua eta, bueno, ba, horregatik ba, pentsatu dugu gai interesgarria izan e, zitekeela, ez? Ba, azkenean, bueno, pentsatzen dugunean ba, kutsa duran, ez? Izturiko kopuruan eta bar eta bar askotan, ba, bueno, ez? Dugu pentsatzen hain besteko garantzia aukidezake nik garraioa baina, bueno, gure garo egongo gizartean Ba, garraioa geroz da garrantzitzuagoa da, bai guretzako mugitzeko, edo baita ere kontsumitzen ditugun merkantzia oiek ekartzeko gugana, ez? Bai, ez aguakatea, Mexikoa aguakatea, edo, esan da berriko kiwia, edo dana nadalakoa, ez da, danako, esta, da nadalakoa, eta bueno, esan behar dugu, gaur egun eaen izurketen kopuruaren e, parte diena, da bueno, sektore garantzitzu dena izurketei dago kienoan, garraioa dela, ez da, izurketen eguneko eta mabost ta hortibaitator eta gainera beste sektoretan ez bezala ba industriaean edo nekazaritzan ez bezala hor bai beraka bat egon, egon da, baina garraion berriz ba bueno, gorantza isurketek goranza jarritute miña berazio ara tamartik edo 2020-ko ekin alderatuz, ez? Bai, hori se da, bueno, azkeran, sarreran ezaten genuen bezala, ez? Ba, azken finean, ba, bat ez be, bigarren sektorea ez? Industriaren kasuan, ba, bueno, eficientzia gerozeta altuagoa da, ez? Eh, bueno... Deslokalizazioak ere daudet artean, ez? Hori da, hori bueno, da, da. Efici eficientzia altuagoa eta geroa, aparte, pues, fabrikazik izten dituztelea, pues, azken finean horrekera egiten du, ba, bere garantzia, hori da, impactuaren, ba, gutxitze bat. Ba, energian en sektorea ere, eh, bueno, han berantzadoa apurka-apurka, baina garraioak ez hor horre eh, ustendioa, es? Ya podi humean dago, bueno, podi humeko buru, es? Eta badirudi, ba, ez dagoela berantzaioteko modurik, es? edo bueno, agian, eh, ba, arte aurrela maten politikekin, ba, saia, es? Autobide berriak akerakiz eta kotxaril diru laguntza lortuz hortuz, ba, bueno. Vale. Normala ah, ba. Señe que izango te da, eh. que izango luke errestas una quemato en Valdinbadituzu, Jendeak eh? egingo duela, eh. Bai, es claro, autobide berria tereik eta jueske que jendeak era bixendo. Ba, no la ah, posible. Idar en errua da, argitarriba. Bueno, emisio koronza joatea. Ezortu monogaurkoan garraioa aztertuko dugu, izanere, bueno, garreioa, tan, eh? dexente, izan ere, bueno, gainera garraioa aurrekotan, eh? Kurtzo honetan desente eitzen dugu, ba, kasaritzari buruz, está elika gain sorcuncha buruz, hori, Xan ba, ba. oso garantizuela delako guregunerako datasunerako, es. Yeah. Baña Garraio ere, ba, bueno, garranchichuada, es. Azken es que, finean guk garraitu gara baita Steco, Laniteco, eh, ospitalerai joateko, erosketak egiteko, Aizialdirako, es. Bai, asken finean, es, ba gure bizitzako eh bueno, ezberdinak gauzatzeko, es, espazioak, bueno, sakabanatuak daude, es, bai izan iri ber iri berdinean edo ezberdinetan edon alako, es, baina pues, es que, askenean espazioak, lanerako espazioak, eh aizialdirako espazioak, es, bueno, Orda, ta beraz. beraz, mugitu erraras. Orda, ta mugitu erraras. Odon, bueno, Carrillo era en Gayerekin asteko, historia purtzo bat aipatuko dugu es, egia da. Bueno, asíran va ir hacia Joan Gaitezkeba, iguale robe da arena akikuntzara, Edo ba, itchasontzien ez belantzien sorrerara, es. Egida hori, historia ser, bueno, on direla holako akikutza oso importante Carrillo a dutenak. Baina horretan asiko bagiña, bueno Egozzi, interesante galituko litzeteko, baina Segur eski esgin ante que ha llegatuko Gaur egungo gizarteari buruz hitz es donde erakituko, bueno da, Ipamen txikicho bate egitea Gure gaur egungo Mungo kortasuna ulertzeko, esinbestekoa den Tramankulo horri es Autohari, hain zuzen ere Bai bai, saio oso onak daukagula autoaren inguruan. Hori da, ja, aurreko saiotean landugenuen, eh, sautoaren, bueno, orain Laburki aipatuko dugu ta, bueno, gomendatzen yeah. dizue hori entzuta, bai, sin dugu laipatu gabe utzi zan ere autoak bai superatu zuela, ba, 20. mendean sekulako iraultza. Ba, e, gizakio mugitzeko Eran, ez? Eta espazio ulertzeko Eran, inkluso, ez? Antropologikuk izan ziteken Hori, bueno, aldaketa Naiko zakona izan zela Distantzia ulertzeko era goitik bera aldatu behitzuen, ez? Hori da, azken finean, ba, bueno e, Distantzia berak nola pentsaten ditugun, ez? Ba, ia, ba, bueno Hau egingo dut agian oinez Edo kotxean edo nadalakoa, karo, aukera Berri bat zartzen dugunez hor, Kotxearen aukera zartzen dugunez hor Ba, azken finean, karo, ba Distantziak paisaiak eta hor ikusten ditugun, ba, aldatu egiten da. Se claro, imagina tú, ba, bueno, garai batean, eh? Es, estatu batuetan ba bueno, mugitzeko ohitura, pues asko serez basua izango ziren, pues es que en fin, ya, bueno, pues, izor... rian, eta bueno, inguru korrietan agian egoten oh, ziren, eh? Baia bueno, hm mm, esa egunero, ez, es, Agian pues orin eketxu aizandaitekelako, ba hun bersarelako, pues o que se saldian edo ana delakoa. Esto es un es, egunero 80 km. Ori, baño va patean posibilidada. Cochas hartzen Ba, ihor datu oso esan guratzu batzutaude Estatu batuak inguruan Zane, bueno, bertan emantzen Lenengoz kotxeren orokortzea Eta gainera orokortzea masiboena Eta orduan mila eztiendan, malauan Batar beste ez Estatu batako herritar batek Irureun milla egiten zituen urtean es. Irureun milla, bueno, gutxi gora bera Laureun da, lauroge, kilometo lako, da, Eta mila eztiendan, irroge garren amarkadarako Dagoneko kotxez bakarrik Amarmilla, milla egite zituen urtean es. Beraz, hogetan marbider, gehiago. Gero, noski eski, bueno, epatuko gaur egun egazkina e, daukon garrantz eta, bueno, horbein ja, ba, ba, are gehiago aldatuko dituzke. Ez, baina, eguneroko desplazamendu horiei buruz itzegiterakoan ere, ba, bueno, autoak suporatu zuen sekulako aldaketa, ez, mugikotasunaren handitzei zugarri bat, irien aldaketa bat ez hori, bueno, irigintzaari buruz eskene genioen zaioan apurtzu bat itzegin genuen horriburuz, baseran, irien forman eta ere, autohexekulako aldaketak suposatu suposatu situen eta baldu ginen gaur egungo egoerara, nun gero eta gehiago mugitzen garen mugikotasun horretan, autoak eta beraz errai fosilek garrantzi handia daukaten eta beraz bueno, no laiteko araso arasoetan gauden kokatu ta eskrimala real digarayonetan, balditoak garrijoaren isurketako purua jeistea ezinezkoa. Diru Hori dirudiz. Baina, bueno, azteiko apurrat azertzen, zer egin aldugun, edo, edo zer kera egiten duen, ez? Mugikortasun, mugikortasun maile hau izatea. Azineken unha apurrat ezglosatzen, ba, zer zergaiti mugitzen garen nortzuk mugitzen diren nora zer kera egiten duen ba, mugikortasun moduetan, eta mugikortasunan maiztasun eta distanzietan, ez? Sanera hori ez da inundik inora uniformea gizartean. Azteiko aipatu e, e, e, behar du, ba, bueno, Mundu mailari begira, oso-oso dela orduan gaurko saioan, egin bat zentratuko garela, hori, ba, herrialde haberatzetan, non haiz zentro imperialista, eh, deitzen saio inguru horretara ez, non, bueno, egoera ekonomiko... Ba, dagoen badagoen geopolítiko kibiretu daiz, beste herriande batzukin komparatuz. Bai, bueno, básicamente es, eh, ba, beste herrialdei, bueno, lapurtzen zailen, eh, oh, yeah. ba, haber esker, ba, bueno, emengo bistanleria, que es badauka, ba, ba nola beteko, sarbideo beago bat, ba, bueno, kontsumeo, kontsumo, eh, bueno, insumo hei, eh, bueno, edo eh, nadalako hei, eh, ah, eta dides, ba, ba, kotzea izateko, ba, kotzea oh, nola beto alizanda, eh? aukera gehiago daude, hemen, bez, nola nahit, no, no, no, kotze bat ukitzeko Hori, eta horrek markatzen du, goitik bera, ba, ba, bueno, muguik otasun, eredua. Eta horrek markatzen du, goitik bera, muguik otasun, eredua. Koka gaitezen hori, ba, Europa, Nedo edo Batuetan, Nedo Olako Gizartu Battsuetan. Eta hor, zerg markatzen du zenbat garreiatzen garen? Ba, bueno, azteko lehen aipatzen duen kotxearen garantzia, eta horrekin lotutan oski, ba, dina aipatu hartu gues. Izan ere, kotxea, bueno, askotan kontsietu dugu, kotxea edo nok. Ardezakela, ez, eta politika publikoetan ere, Hori suporatzen da, ez? Ba, bueno, kotxea, edo norka okola kotxea Orida. eta edo norka erabilidezakela, ez? Bueno, joan gara ikusten, horrek ba, badituela bere mugak, ez? Eta asteko muga evidentena adina erena da, ez? Azkaren adina pentsa ezagun, bueno, hori. Amazortzi urte izan arte, ez zinduzula kotxeiko karnetik izan eta gero ere adin batetik aurrera bagian kotxeara bitxera ez dela oso gomendagarria, ba, dagoeneko zure gaitasun kognitiboak, zure reflexuak, zure bizta, ba, entzumena, txartora doazelako, ez dela oso gomendagarria, kotxea izatea, eta, bueno, puntu batetik ere karnetak kendu egiten dizutela, ez? Naiz eta, batzuen ustez, gehi egitartatzen duten, hori egiten. Ja, hor, bueno, egida batzuta, saia ba, bueno, e, dela, ez, karneta, karneta galtzea, ezkenan, bueno, ere berdua lugu gaurengo izalten, ba, autonomia desentematen Des dizula. Autobatek ez, baina, bueno, nik, nire familiako kasuak ikusita, egida da, ba, bueno, Ha, batxuta, baten bati, ba, ititari bak gidatzen ikusteak, batxutan beldurra ematen dut, eh? <gül> Baina, ni bueno, nik neukidatzeak ere, ba, bueno, batzuei beldurra ematea ulertzen dut, eh? Ni eredu, eredugarria zen txortan. Ba, bueno, hori zan nahi nuenazen, badina ba, noski faktore garantitzu dela gure garraio bidea e, astertzeko, ez? Eta hori zan behar da, orduan, kampai moduko bat egiten dutela normalean garraio estadistikek adinaren inguruan astertuz, ez? esa maduoriko txenena bilera, bueno, he gezuu meako txikiak direnean, kotxaren nabia nahiko altua dela, ora ez dituela koautonomoak eta beraz bakuraso e, eh? quedo bueno, ere exaindu bertuen bat utore legalak edo dagoki onorrek. Normalan bakotxe mugitzen dituelako es, la pintesa algum más Hori zaiagoa da beste garraio baten bidez mugitzea, es, baina ja es, es basa da direnean. su beresaldi particularra bilakatzen, es? Hori da, hori da. Bai, bueno, bisikleta zeraman de saquesura chea, baina bueno, o Baina jabein, unmeak autonomoak izaten asten direnean, ba, mar urtetik aurrera, eta bar, jonde eskela eskola ere euren kabuz, e, bisikletan ibiltzen badak itela, eta bar, hor ikusten dela da, bueno, e, kotxearen erabillera oso bajua, daukatela hauek, oza, bueno, erabillera ba, nuloa, ez normalean, baina eurek desplazatzeko ere gutxi erabiltzen dutela kotxea, ez, eurek gidatu ez harren. Gero, direnean, are gutxiago, normalean ez, jahor, ba, bueno, ba, bisikleta, gainera, ba, bueno, gure esotas paso ditut ez, nahi guta, euren kabuz joan, Bursoekin joatea baino baina gero ja adi nagiakten direen jaurrazten dira kotxea erabiltzen apurka apurkas normal mono.maz bueno, sortzi bebertxi urtega oraindik aien ez dauko zukarneta. karneta ez dako zutinnuk ere kotxe baterosteko ez?o ez claro baldin badizu ez, familiak ematen ez baliabideak ez kotxe bat ukitzeko saia izaten da normalean. Hori da agian zaude gainera beste hiri batean ikasten edo besteri batean lanean, edo bueno. Hor faktorez berdina daudez, hor donorendi kotzearen abilera naikoa pala da. Baina jau, eta bosturterekin eta jalan asalariatu erekin azten bete-betean hor gorantza joaten da kotzearen abilera. Eta normalean bere bere puntu gorena, ba, ba, berroketa amapiku, irurogei urtegaz, em, ahi egatzen da, ez justo jubilazioa baino lehen. Eta ondoren, jubilatu ostean, ja, ba, bueno, alde batetik denbora gehiago daukazulako, beraz beste garra jo, bide batzuk erabilitzak esu, erabilitzak esu lako zure, garra joiiturak ere aldatzen dira balkudezberdinetara joan be zara ez Anik eta fisikoa gean gehiago baloratzen hasten zara eta ja, hortik aurrera azten zaina zure gaitasun kognitibaa galtzen, hiruetamar urtetik gora eta baiaek gehiago jaize da kotxeren erabilera ez. eta okay. berrez kontrara e, oine zibiltzekoitura bat kontrakoa hasiern altua da gero hit is eta gero berriro gora adinan gora egin einean ez parabola, parabola moduko bat gertatzen da hemen. Ahora Nikusno, bueno, adinak garrantzi importante dakola garraiatzeko, garraio ituren inguruan, ezta hau bai izango da baina izan zeus el transversal dela va ba, gizarte motorizatuetan, ez. Gero beste faktore bat, agian ez dena intuitu baina oso garantizua dena generoaren kontua da. Hor ikusten dugu, ba bueno, gizoneskoak eta emakumezkoak asteko leku era desberdinan garraiatzen direla, ez bakarrik hor normalan, claro, aipatzen delako askotan, ikerketetan garantian diamaten zailo lan asalariatu ari, ez eh? bueno, askeran badak igualako guk kapitalismoan ba, bueno, gizakiok, askotan, ba, lan merkantzia moduan, makerrikontzia ba, etzen garela, ez eh? eta duan gure bizitzaren sentsua hori dela, ez, eh? lanera jotea eta produsitzea, bueno ba, kapitala bir produzitu dadi inez, hori da, askeran finean bueno, eh, bueno gu es, eh, kapitalaren morroi eta zer remedio, ez, eh? ba, eh? Gure bizitaren zentralitatean mugitzen baldin badalaren inguruan pozere egingo diogu. Gure bizitarin, bueno, denboraren zati bastante andibat lanean ematen baldin badu. Hori, ordan ikeraketeetan garrantzia handia ematen zai horri, eta gainera kontzientiatzen da askotan. Hori, eh, desplazamiento lineal moduan, es. Ba zu lanera soaz eta lanetik bueltatzen zara zuretzera, es. Ta gizoreskoen kasuan hori normalan orrela izaten da. E, baina zaintza lanak hor sartzen direnean eta zaintza lana badigu gure gaur egungo gizartean, ba emakume gehien bat asumitzen dutela, es? Zaintzelanetarako desplazamendu ego norma ez dira lineareak izaten, esketez ba, dira circularrak. Agian lehenengo, joan berzaren lako, ba, erosketak egitera, gero hospitalera, gero, ba, umea batzera, ez dakindora, batzetiparatzera, batzeti agian amaieran, es? Lehenago, beste hainbat, geldialdi izan da, edo lanera soazaziran, ba, ba, lana saliagatura, baina gero, joan berzara, ba, beste baten bilia, edo hospitalera, edo, bueno, Ai, hor faktore gehiago ere geihago sartzen direna ez, es, esain beste ba, faktore bakar eta zentral hori dela lana. Oh, yeah. Ba, askenean, ba bueno, geratzen dela como gehiago, ba, bueno, mugimendu zirkular bat bezala, esain lineala, ez? Es, o sea, askenean ba bueno, pasatzeko ez ondik edo incluso karo esain zalan bat egin berbaldin baduzu, ba agian bai o ke se, aitonar en pastilla, quero esterajo un bersa aitonari eraman eta gero beste oh, vuelta ban. Yeah, ba, si ti pasatu, pero aitona eta... bueno, ora aipatu berda dena den historikoki hau oso izkulta duta egondela ikerketetan normalean beti epetzen delako hori lana salariatua, ikasketetara joatea, baina asaintzananak orain dela gutxira arte, orain, bueno, asidan orabietzeko ikerketak egiten edo hori apur bat ikertzen orain arteserako lana salariatua ikasketak eta beroia beste asen otros besteak, besteak gutxi daukatenak bueno, guztia hori haizia izango balitzu esala eta ez balitzu izango benetan dena balan ordaindu ez den, baina, e, ba, bueno, guherre produzitzeko berrezkoa den lana, ez? Eta da, bueno, hori aipatu behar da genero duzberintasunean agarantzi handia daukola horrek, ez, emakumeak zaintzarenetan pizuan diago daukola, eta beraz, bere bere garraiatzeko era horrek baldin zatzen duela, ba, bueno, beste faktore batzuk ere eragiten dute hor, ez? Zane, desan behar dugu, ikerketen arabera emakumeak askoez gutxiago erabiltzen duela kotzea, eaen bere amalau puntu gutxiago erabiltzen du, Gizonezkok euneko berrogeta lau, inguru eladitzen maiz dut, eta emakumeek euneko hogeta amarra, kotzea, garraio kopuruan, diot. Uh -huh. Eta gauden hor, ba, alde batetik, faktore bada, bueno, makumeek zaintzalanak egin barituztela, eta gian horiek batzutan ez dititik ertuago direla, edo beto komunikatuta, ez? Basu bion erosketak egitera, baina zitezke etze ondoan erosketak egitera. Edo, bueno, faktore bat izan diteke hori, beste, beste, beste faktore askoaren artean, Gero, beste faktoreak izan daiteke oraindik badaudela sektore batzuk oso maskulinizatu hau denak eta beste batzuk oso feminizatuak daudenak, ez? eta hoietara hiltzeko garraio bideak desberdinak direla. Claro, David es pentsatu behar dugu, ba, bueno, familia bat, eh, bakarrik daukalak, eh, kotxe bat, ez? eta hor ba, zein lan eukiko du, ba, eh, pues, bueno, eh, ba, familia hori eh, osatzen duten bakoitzak, es, pues bueno, pentsatzen baldin badu, familia, bueno, normativo klasikoan es, ba, normalean gizoneskoak badaukate pues, lan batzuk, ba, bueno, lotuagoak pues, bueno, adibidez industriari, ba, industrias es oso os sektore maskulinizatu da adibidez. Os sektore eta gehiago, ba, emakumearen kasuan, ba hirugarren sektoreari lotuagoak dauden lanak eukitzen dituztela. Nahiz eta bueno, gero be bai, hori be bai, bueno, izan ba, ba, bueno, oro bat. Orduan ba, eta orduan zer betetzen da? Industria normali hiruetatik kanpo goten dela, poligonoetan Ba garraio publiko zen AIko charto komunikatu tako polígonoetan, ez? normalan horra, jendea, bas kotxes jo da, daione handiago Diego batzuetan. Aldiz 3. garran sektoreanan egiten baldin baduzu, pues bueno, segurazki arresta es que son galleago daukazu, ba edo oinez edo garraio publikoan heldua litzateke. Hori da, bihaniko zentro handagoelako edo bueno, ospital batean lan egiten baldin baduzu, hospitalak, ospitalak. Eh, ba obeto komunikatu taudelako poligonoak baino ez. Odon hori faktore bat ez daiteke? baina bada beste faktore bat. DNA, ik balotu dela gidatzea ba gizoneskoen kontu bat da desarak ez, ba, ba, matxista horrekin ba lehen gertatzen zena zen ba gure amamen kasuan eta ba gidatzeko karneta izateako koukera ukatzen sitzaiela eta gaur egun bueno hori orokortuago dago ezia ez da errotan bate maiora indiker ba, bueno, normalean emakumeak ba gutxiago jiatzen dula eta ba, bere bikote tresurarekin ba, bikote horrek hartzen duela cotxea, eh, hori. Udan hori ere beste beste faktoreak izan daiteke. Ba, bai ikusten dena statistiketan eta hau gainera, ba bueno, egia da EAren kasuan beresiki Navarra dela. Ba, beste herrietan dezutan ikusten dela, emakumeek erabiltzutela garraio publikoa desente gehiago Hori, bueno, gure entzulek ere garraio publiko hartzen baldin badute. Ma ba, segurazki hori ikusiko duten. Ikusiko dute, eh? Oinez ere gehiago ibiltzen dira normalean eta beraz autoa gutxiago erabiltzen dute. Hor ere ikusten aldeena barmena, bisikretaren erabilera, erabileran, bereziki, bueno, bisikretan orduan eta gutxiago erabili, orduan eta alde handiago dago gizoneskoen eta makume eskoen erabileraren artean. Hor nomaren, ba, bueno, zio zer mazkun, eh, kirolarekin lotzen denean, ba, gizoneskoago txat hartzen delako bisikretaren erabilera, ez Hor ere, harrizkoaren pertsesioarekin lotuta dago. Baya, bueno, horri, ba, vuelta, vuelta, ematen, Baina, guna, ba, bueno, hori, va, en bat colectivos, hay que venir a vuelta vuelta de mates, da. Ba, bueno, gizonescoi decente que ya gure gure kaleetan, es. Klaro, hori adibidez, ba, interesgarria da, es, nola ba, beste herrialde batzuetan, es, eh, erabilera, es, oro dagoen kasuetan, ba, nola berriro ere proportzioa pues, aldatu egiten den eta jartzen den pues emakumeen mesedean, kasu askotan. Hori da, adibidez, herberetan, ba, emakumezkoi que da bicicleta. Claro, hor Ba, delako hemen oinez ibiltzaren eh, baliokidea okay. ez ez da kontxideratzen kirola errizkutzu bat denik, hemen bai... Erreztasun gehiago daudelako ez, bizikletan ibili alizateko? Hori da hor, ba, bideogorre bizikletan ibili alizatezke, umeak ere eraman ditzakezu bizikletan askozesera errezagoan, askozesera seguruagoan, orduan, lanetarako ere errezagoa da bizikletara bizatzen, bai joan zaitzke, unben bilia eskolara bizikletaz. Deena, Haiz, Holanda nera errezago batean Hori dena den, hau, bez, bueno, pentsatu du behar dugu e, Holanda dana lautada bat dela, eta hemen agian saiagoa pues, izango litzateke dela, ez horrelako, horrelako sego zer, ba, esartea Hori da, hori da, eta, bueno berezikia dineko pertsanek, ba, da hain bestera biltzea, erogun, bueno, iaipatu dugu, adina daukon garantzia generoak ere daukon garantzia eta saurazki pentsatzen, bueno, hambre, eta, zure bisitokia ere? garantzia izango du, Hombre, eukiko du, eh? Bizitzea karrentan edo bizitzea... Bilokozenturan, ez? Eh? Hori da. Enzantzean edo, bat noski. Horrek hori berez da herrialde guztietan ematen den faktore bat, eta normalean eh, estadistikoki pizu handiena daukon, oza sea, alde nabarmenena daukona, oza, sea, korrelazio handiena duena, garrilomota bakoitzarekin, ez? Hor esan behar da, bai, di handietan Eta bersezekin hiri handi dentsoetan garraio publiko pisu handiagoa daukola, e, oinez ibiltzen diren hoiek ere pisu handiagoa daukatena, bizikletek ere, bueno, hor errialderen arabera. Bai. Eta bersez landare iman noski bakotzea dela, jaun, jaun eta Jauneta jauea, asko bueno, pentsatu badugu dugu e, ba instituzioen ere, ez? bizi baldin bazara karrantzan, ez? Egune bat ba ez daukana holan nukleo urbano importanterik, baizik eta hainbat hauzo osatzen dutela bakar hori or, inguruan mugitzeko pues, kotxea da jaun dago, ezan Hori da, gau, eh? Esa, oh, da gero gaina atrena, bueno, justu karantzaren kasuan atrena egon bat dago baina, bueno, baina bai egongo ez behar izbezala ez da horrena bai. Hori da, da guztiz fidea garria atrena bai, bai, hori gabe, urtea, keta, urtea, keta, kosa, kideak, arren, Bai, eta nabete hori invertitu gabe urteak eta urteak eta hori hau zaukidea diren harren, ba diludi ez dutela hor invertitzen ez, autobide berrietarako beti dilua dagoela baina Me horreta la cos, sorduanor, faktore oso importante da bisito hori, incluso mundu mailan ikusten mailan baduzu. Ba, segaitik estatutu da aimesterabiltzen da kotxea. Ba, bisitok ere asko surrunago daudelako eta asken hor ia keurek berak eren oso bajua daukatenez, bai ja landa dremo misiko hasino ezela zaudelako, es. Suburbatean edo. Hori da, distantzia asko haser esa olaoak direlako asken finean. Hori da, hori da. Eta gurean, ba, noski, ba, Bilbon... Bueno, haipatu duguna dagoeneko, ez? ez gara eskora ilusatuko. Baina haipatu nahi nuen, fantasegoa esken faktore bat, askotan, ikerketetan, erabat izkutu dagoena gainera. Zini izan daiteke. Hori da, ze badiru historiaren amaierarekin, nahi izan dut eraskolan borratu, ez klase sozialaren kontzeptua. Mm. Ba, bueno, oren badago, eta askotan onelako ikerketa soziologikotarako, ba nahiko asalpen maia importante dauka, edo, eskau bai, sekulertzeko. Bueno, asken finea, bueno, haipatu behar dugu, guk, ba, saioa behar prestatzeko begiratzen ditugula, eskuz ikerketak, estadistikak eta gareta eta, ba, bueno, badago, e, ikerketa bat e, 2008 batekoa, eskai, e, eko engarraio oitura ningunokoa. Baiz, asken finean, bueno, gu euskal erritarra gara baina piskat ea ezentristak bebaiz, eskai, eta pixka duizkaitu arsentristak baina, e, bueno, aipatu behar dugu badagoela ikerketa horretan ba, bueno, ataltxo bat ez? dala, e, bueno, e, zera faktore sozioekonomikoak korikusita, bueno, hemen material hori hori horako ikuspe ikasi ikuspe batetik lantzeko garra baina kero hori begiratu eta Eta socio asco oño económico gucci, esa es que anor, bueno, va eh, familia modua, que es esa familia mota, que monoparental mm. monoparentala, que do, es lo que dice, tal. Eh, género hay que pegar, va, y hay que dar género hay que pegar en el de ti, que la que potente hacer goela. Bueno, que es clase social, bueno, ingreso, que es renta en cenbateco, que es lo que tal, o... Hori ja, bueno, pues hori Euskal Herrian, ez dago kalesi sozialik Ez dago, ez que alfinan Euskal Oaxian, Oaxian de... e, Mundu guztia da klasertaina <laughs> Mundu guztia da klasertaina Hori horrela da Baina, bueno, orduan Denaren bai orduan, ikerketa orduan bueno, Beste ikerketa atzuntan egon gara Ni egirzen egon hitzen soratzen or Google Academicsen eta bietzen class, Social class, mobiliteta, bioa biaketa Zona, ezkeran gauzaren bat topatu Numen, baina, esen herreza izan Hor bere si kierek eta osaintesgarri bat segun Medellinen inguruan, nah claro, eh, igual pisca tu ruti, gerta Medellinen kasuan. hor titularro zona los ricos no madrugan. Ba bueno, hori beti da interesgarria. Eta hori bueno, te... interesgarri sen senan, ba ingreso narabera arinago altetzen zien, es. Eh, orduan, zeuden 3 ora punta irian. Uh -huh. Orduan, ba lehenengo ora punta goizeko 5 6 zen, ba hori langille klaseko sektore prekario enena. Gero, 6ak eta 7 inguruan ja Balangile klase apura, bueno, apura cualificado ahora eta ja burgesena hor klase ba ejecutivo eta, goizeko horchiretan. Verdad. Eso no? iru, iru jo, ori... punta, baina klase hori jaen araberako. Hori pena bada ez zeukitza, eh, hor bitartekorik, es, ba, eh, eukitzeko enbiado bat eta ikustera ber 2-3 ora punta hoien, claro. e, zeintzuk zein diren dauden hor coche mota, ¿que es? Ba. <laughs> <laughs> bueno, or, gainera hor Medellín engañera, justo. Claro, ordu or, punta hoietan esen ekin, es en beti cochekin, es, batzutansengarrajoa. Eh, Txiroenek erabitza zuten gehiago autobusa Krasertaina gehiago metroa Bueno, setezen metroa zela Garribide demokratikoena Eso zele guztietako hendeak Erabitza zurelako, es Hori egizan bai, orokortuetek erapurat bilboren kasura, es Nolabait Nolabait Met metroa, es me Bilboko Bilbo metroa, es Badauka, ba, nolabait Nolabait eh... Bueno, kontziderazion bat, ez? Ba, da... eneik unterklasista da, nikor, ba, bueno, getxo kualkateko izan dut ortrajes, jantzita, eta metroan baina aldiberean, ba, bueno, ba, negurira, garbitzera da zen emakume ere hartzen dute, ez? Ta... ta hor, bueno, pentsatu gardugu asken finean, ba, oso bestelako kontziderazioa daukala, ba, nolabait, ba, bueno, beste herrialde batzuetan, edo beste metro, bueno, edo autobusarekin, edo komparatuz, ez? autobusa da, autobusarekin, edo abizkai busarela bitzen duen jendea, eta metroare mayoría horas que nean pentsatu bar dugu, ba, bueno, ba, lotu da itekela garraio publikoaren erabilera, ba bueno, pues, gu, bueno, agian jendeak susmatuko zuen, baina bizi gara gizarte batek klasista batean, es eta ordan, bueno, pues bueno, askenean hori. Eh, segun se garraio bidera biltzen duzun, pues hori, zara pues hori, eta eh, bueno. et, pues bueno, pues da como dago lotuta, Bai, eberes, bueno, metroarekin hain bat iritan, es, Madridien, bat zaneta, bai, horrekin hau kontxiatu, es, el txartu gusaintzen duen leku bat, kloakabat, jende itxusi agoen leku bat, es, hori da. Ba, bai, bai, bai, Ba, ordo, bueno, Medellinen kasua, oso, intergarreritxizu ze, ma, bueno, gehiago esakon dube izan nuen, ma, ateratzeko datu apurro bat, gerturatzeko pizkatzu bat, es. Ta behilurtunan, bueno, Espainian estatuarien ninguruan, ez dago mugikortasun Mariko bai kotxearen jabetzarekin loturiko datuak askeran bueno, ba eran lotuta dagoena mugikortasunarekin, es. Eta lan esaten genuen selan, adinaren arabera mundu guztiek ezin autorik izan, ba esan badu ere, kresosiliaren arabera ere, mundu guztiek ezin duela kotxe bat izan, ezin du kotxe bat ordaindu. Ezin du la coriero si edogero hori mantendu, ezin duelako, eta. Zona norbai alde oso nabermena dagoela familiaren Botere ekonomikoa, gaitasun ekonomikoa Eta kotxearen ja, kotxe kopuruarekin Hora ipatu behar da bueno, ba, Mi mugako balioak haipatuz Irun mila eurotik gorako familien artean Familia gehiago dituzte Iru kotxe edo gehiago Bat bera erez, baino, ez, baino 6 piko mairuak ez dauka kotxerik eta Ama 6 piko maa bostak kotxe edo gehiago ditu estapen. Zagun, bueno, betu, bueno, nahi usaren bikotea ba, Onen entruzera dokoz, ba, maseratiba Kolaztak izame, bueno, kasur bilagoak ere Topatu ditzazkegun, baina Eta berriz, mila euro, baina gutxia goko familia hoien artean euneko berrogota bostak ez dauka kotxe bat eres. Eta gero, bueno, uneko berrogota iruak ba, kotxe bakarra dauka, ez? Ba, Lentzuka ipetzen zenuen kasu bat, bi, bi, agian bikote batek, ba, bueno, ba, bakarrak hartu alba du kotxe bat, zekotatzen, ez? Diru ba, bueno. e, gutxiko familia hoietan ori, kasu nahiko ohikoa da, ez? Ba, mila, mila boste uneko ingreson artean ere, ba, uneko irugota bostak kotxe bat, edo gutxiago bakarrik dauka. Horazkearen orduan... claro, pentsatu behar dugu, es? Eh, gaitasun ekonomikoak, ematen dizkizun aukerak, es? Pues bueno, beste kasuan, es berriro pentsatuta, es? Pues eh, bakoitza goikidezake bere kotxe propioa, es? Mm. es? Juteko, pues, bere lanera, edo danadalakoa. Ba, e orduan, bueno, ikusten dugu kotxearen jabetzetan, klase soziala, faktore oso importante badera, gero tamales, es? Es? En estatuan, es? Es? Es? Es? Es? Es? Es? Es? Es? Es? Baina, bueno, e, frantziar estetura joaten, hor bai, orkitu dugula, enkesta oso interesgarri bat, enket mobilite, gaina, bueno, 2000 emere txikoa, beraz, ez da bezosarra, eta hor bai, ingresoen arabera, ba, bueno, desglose batean izan dutena, garraio, garraio moten arabera. Eta hemen bai, kuriusa zela, zeberes, agertzenen fenomeno bat, eren ik, ba, bueno, hain bat, e, ikerketetan haipatzen zena, dela, klase sozialaren garrantzia garra joan, edo, bueno, klase sozialak duen eragina garra joan, asko aldatzen dela iriaren, izaeraren arabera, ez? Hau da, oso lotu eta gola, lehenak batxagunan bizitokiarekin. Hor, haipatzen zen, kasu esanguratzen zena estatu batuak eta Europako metropoli duenaren artean dagoen aldea. Zan ere estatu batutan berrotamar garen, irugekarra namarkadan, zen. Ba, pertsona aberatzena, bueno, klase eta eta dirudunenak Joan zire, iriko, iriko zentrotik IES egin zutela, ez? Hor, bigarren mundu gara nozten, egin zen etze bizitza eraikuntza prozesu masio bat estatu batuetan gustut, irigintzen iri ez ajoan e, aipatu benuela, ya, e, ja, ez dakita, enbestez ajo ditugu ya, ez dakita aipatu genuen ez? eta hor sortu zen, bak, gaur egun American Way of Life-en eredua den e, pelikuletan ikusten dugun zi, e, etze bizitza eredu hori, ez? etze unifamiliarra, bat, da eren ondoan berdin-berdinak iriko kampo ez? Ta hor raion ziren, klasertainak er eta, eta hamburguesiaren sektorea beratzenak ez. Eta duan, hiriko zentrotan zer ziren? Ba, pertsona txiroenak. Hor gaineaztatu ziren, ba, bueno, nahiko korlazio handia dagoela, ba, beltza izatearekin ez. Hor hor, ba, bueno, gainera zabalduzen hor mito hori, ba, hiriko zentroa sorre eskutsua da, hori da. Hor batman pelikula eredua, harriba da horrena, ez? Horre da. Horetan no? hiriko zentrora duan, eta hor, hiriko zentruzten beregura zoak, eta duan kero bera, bon, superheroea bilakatu Garbitzeko. Garbitzeko, azk. garbitzeko azken finean, ez? Ba, urduan hori estatuetuan, claro, aberatzak iriko kanpoaldean bizi dira, eta txiroenak zentroan, urduan estatuetuan eruduan, bat txiroak gutxiago mugitu barko dira. Ezkena, urduan, bon, iriko zentroan daudelako, daukate, ba, zerbitzuak ba, hor ba, lanare horre dukizakete desa. Berriz, ba, klasertaineko jo, joan berdira, uren etxe horretatik, kotxez normalean, ba, iriko zentroana, edo, bueno, edo poligono batera, edo dago kien lekura ez, baina normalen orduan kilometro desente gehiago egiten dituzte berriz, Europako kasuan eta hemen bai, ba, ba, bueno, gure hirietan ere ikusten dugula, segertatzen da eta berrizik segertatzen ari da azkenen gourtetan iriko zentroa gero eta egoten ari dela bazkotan turismoa dela eta eta bueno horokorren egitzen bizitaren presioaren gorakadaren ondorioz ba langile klaseari dela ba ba bueno Camporatu ese tenidiko centro tatiques or no ski metropolia gero tan diago esa orduan eta urruna gora claro zonal de, zonal de periferio agoeta gara es adibidez or bueno de igarria izan daiteke gurean ba Donostiaren kasua es Olia. ba no la ba bueno Camporatuak izaten ari diren ba bueno biztanle berriengatik botere ekonomiko pues altuago bat daukatenak eta pues turistengatik eh eta turistengatik bai era Eta pues hauek korietara, hori da pues, pues eh, astigarragara, eh, oreretara edo beste aimat herrietara va ba mugitu berdiran bebai hor efecto dominó bat dira giten. Ojetakoa, <risa> quiero mugitu berdira urrunago es, bueno, Ordua nor, claro, ikusten du una daba. No, aquí el clásico klaseko... persona, quiero urrunago egon berdinare, iko sentrotik, baina lana jaraitzen du iko centronegoten. Eta su, aquí lo que os osaraba, la narzaria dutura, yo su rentista baldimasarbakien. Indosar aur zure etxea, ba yon, yon Bueno, errenta eh? cobraten, no? asken es que filian <risa> Baina, lan ere adion barazara Hori, iriko zentro adion Edo, bueno, hori e, servitzotan ser egiten baduzu lan, besteko Beste kaso Gien poligonoetara, ez? Baina, poligo no baina bizizara normalan, txartuago Komunikatutako ingurune bat, ez? Iriko zentro abete gotendira, hobeto komunikatuta Garraio públicos Eta normalan, garraio públicos Ondo komunikatutako lekuo ege, gareztiago Gizaten dira, ez? Eh? Metra, ondo ari pintzaman imaxute Zulegitxizitzen presioa, Ioko da. Oda naginan, zu, a, alokaino misilandin batzara Ezingo duzu ja, hori ordein Egon bariko zara, bueno, ba, urru nago dagoen Leku bat, ez, orduan Europa Normalean, langile klaseko ba, gehiago Mugitu, klaseko gehiago mugitu Erdin lanera joateko, beintzat, ez Eta hori, ikusten da Klase sozialak eragin oso desberdina daukola Bizizaren lekuaren Arabera, ez, eta orduan, estadistiketan ere Ba, ez dago, korrelazio argibat ingresoak Eta kotxaren, erabileraren Artean Egia da nola bateko lotura, badagoela, dibidez eh, frantxeokin kesta honetan, esaten da, euneko hogeta bost, haberatzenak, eragiten duela, karabano dióxido emisioen euneko hogeta beraz ikusen dugu, ba, bueno, badagoela apuroak ora, baina, eh, handiagoasen aldea, landa ere moan bizidiren hoien artean, esan landa ere bizi da bizida, biziten erena, eta ezta emisioen euneko berrogota sortzia, eragiten zuen, esan duan ikusen dugu, bueno, klaseo sozialak bai azaltzen duela zeho zer, baina ez dagoela hain zuzenki notuta garraio motarekin. E, Horazkenan bizitokiak ere, eragin ondia dokolako eta urbanismoak ez. Eta odan frantxearen kasuan adibidez, hori baita bueno, Gertuan orkitu ditugun datuak, bai ikusten zela, euneko gotaboz txiroenak kotxearen erabiera desente basua goa zeukala bat albesteko gaino, euneko berrotas aspiko ma baina hortik gora joan eskero ez zegoela aldean dirik klase sozialen artear en un eco 205 en un eco 10 amar ehm Ciruena que un eco 170 a ver a Zena aparcatu un eco 176 ko erabillasera seukan eta creo si era a ver a Zena que un eco 20 estaba a ver a Zena rek en un eco 176. Alde desente Sente Santiago de Loyola Garrañón Oportarako Garrañón Bideojeta Norbai va ba, de alde Hau, aplikazioaren batean entzuten baldin bat duzue, jungelditzen, ez igual. <risa> <risa> bai, eta gero, gora tu, bueno, eh, aurrekoan jagen genuen ari bat, tuiteran ez, honetan ari bat egingo du goro beto desglosatuz, datu guztiak, taula estadistikokin, ez? Es? Ose, agian jendearen pues hori datu asko dira, ez? E... Pum, pum, pum, pum, pum, segida batean, eta igual galdu egiten da, baina osa eskatu. Bai, es? idei aurroko horazen, bueno, kaleso ziarak bai eragiten duna, beresiki txiroenen kasuan, ez, hor bai erdik usten dela kotzea desente gutxiago gorabitzen dutela eta gaia gorabitzen dutela garraio publikoa baina beste klase sozialetan ja beste faktoratzuek garrantzi handiago daukate hauek ere irigintzarekin lotura, oza, klase sozialekin ere lotura desente baldin badutere ez pentsa zagoen irigintzan, adibidez karo, nun bizizaren hori ez da faktoren neutro bat oso lotuta dago zure klase sozialarekin baina iriaren egiturak eta horrek ba baldin du ba zuk, igual, kotzez gehiago ebilberizatea edo gutxiago. Ordena dago lotut asken, finea. Bai, eta ordon mono ya orain egin du gapura torrela ikuspegi orokor bat, es bad zer adiña serain dauko generoa, bistokia, klaso seialak, meñan. Ezkeran gure gaur egun golburua da por bat da, Gerturatzea piskatzea Gerturatzea bat, da kainasartzea da por bat, bat, bat Orain planteatzea ni diren aspigitura batxuei Edo politika, mugiko taso politika Batxuei, ez da gorka Garo, bueno, azken fina Betiko neutraltasun eta objetibotasun atik baina, Beti, bueno... beti, bueno, hori gure entzulek badakite Eta ez aukatez alantzaliko badakigu ez Azken fina denak ezaguten ditu <laughs> Baina Eee eh, Eee, eh, karo Pentsatu behar dugu, ba, bueno, nahi baldin baditugu datu gure gana gerturatu, ba, bueno, pentsatu behar dugu adibidez, e... euskal herriko gure hiri guzti, oie pues, bueno, azkenean e... gure iriburuek es? Mor... euskal metropolia es? euskal metropolia, es? Ori, bueno, basego, eh? basego, euskal iria e? euskal iria, euskal e... iria euskal iria, euskal iria euskal iria, euskal iria proposamena, es? proposamena es? oso, oso guai aseguro eta karo, hor pentsatu behar dugu, ba, azken finean gure iriburuek ze, bueno, azkenean, a ver, esa eh iriburuak dira ba e, garraio edo edo bueno edo mugimenduen eh zurgatzaile nagusiak ez bai ostika ateratzen dira asko eta berski orradoaz asco estaba o sea, dugu tokiak eh, eta serbitzu geienak hor daudeta. Claro, es dugu gutxitu nahi es edo eh mespretatu nai es dugu mespretatu nai ba, ba beste herri eh, batzuek edo delakoa, baina bueno, pentsatu behar dugu azkenean geresa jente gehiago pues eta mugimendu gehiago daude Orduan, interesgarria da fijatzea pues daukaten eh bueno, mugimendu hoietan. Ba, eh ta es statistika nagusiak ere horretara daude bideratuta, es. Horri da. Edo sen kasutan, pentsatu behar dugu Eh, ba, bueno, gure iriburuak badaukatela, ba, bueno, morfologia oso ezberdin bat, badaukate ba, daukate, ba uno, tigudai, bueno, bueno, aldatu egiten da, eh, asuntua edo nola dagoen egiturak eta egituratuta eh bistanleria, ba, compact, modu kompaktua batean edo eh, modu zabalago batean egituratu dagoen, es. Ora, eraintzgarritas, ez, ba, bilbo ikusten ana, ba, metropolio Sarriabadela, hori zasarra duela horita inguratuta dagoela, ere oso populatuta den herri bat txutatik, ez, hori metropoli bat buruz hitzain aldugu, eta beres, gasteizko kasuan, ba, bueno, gasteiz iria dago, eta hor inguruan, ba, bueno, landa eremoa dago, ez? Bai, batez ere, karo, horrek or, asko aldatzen du, ez? Nola ematen diren, e, ba, desplazamenduak, eta, karo, sekopurutan, bebai, bebai esan beharra dago, ba, bueno, gasteiz bebai, irian diagoa dela, ez? Osa, mapan begiratzen baldin badugu, ba, bueno... Bai, era, bakoan dian, agian, e, bueno, ea eko, e, e, e. Udare rian bienetako bat izango, da? Ah? Karo, zabalera aldetik, es? E, berraldo ya da, es? Vale, vale. E, edo gero bestela bebai, ba, pentsatu behar dugu pues, donosti daukan forma arraro horretan, es? E, edo e, iruñak bebai, pues es, iruñerrian daukan e, egiturak eta ezberdinarekin. E, edo, bai oso garrantzitu daizan daitekeena, pues, e, etxeginten dugula, es? Eba... E, Bala, politikoa urbanoak politika urbanoa eragina daukan, ba adibidez Baionaren kasua, es Baionaren kasua bastante sanguratua da, nola, ba bueno, erabilera, ba, bastante altua den, zergatik, ba, bueno, ez, ez, ez, ez bakarrik eh hor Baionako ingurua, baiziketa orokorrean, ba, iparralde nola dagoen egituratua, da, es, ba, eh, etxe bizitza unifamiliar gehiago daude, es, hortaz horrek eskatzen du, bueno, ba, Nukle urbanoak ez dira hain potenteak, gen claro, a... horitas, eh, eh. claro, pues, gendera... Kareyo publicoa, ipinze cosa iaua, ez? Horida, ez dagoen ez aglomerazioan diri, pues, karo, non jarriko dugu busa, non dignoraziongo da busa, ez? Eh? eta claro, hor adibidez, ba, kotxearen erabilera, pues oso altua izan daiteke, es ba e, bueno, desplazamendu hokie egiteko, nola dagoen egituratuta dana, es ba adibidez, e, ba, eh, va daude Erosketak egiteko edo bueno, da, e, ba, o sea, centro comercial, da. Es ba pentsatu hor pentsatu dugu, bazkenean, e, e, frantziar estatuak iparraldea eri egin izan diona izan da, ba, kanpin erraldoi bat bilakatu, es pizkatxo bat. Turistentzako porque atracciones bates. Horida, eh? eta, bueno, pues es que en fin, pues bueno, bere rol ori betetzeko, pues bueno, eh claro, garraio pribatu ori dara autoa, horri pues, ori be bai errestasunak jarri barsaizkio, es, eh? pues sartualizateko, mugitualizateko eta hori da. Gero, es. Horida. Quiero pensarte Donostiaren kasuan, claro, Donostia dauka morfologia pizkatarraro bat. Ze, claro, hor pentsatu badugu, pues ba, batean da kalorezkina batean eh igeldo, gero, badago ba, la beba, y, pues, altuera batean edo ulia, ¿est? Eta orokorrean, bueno, es da, daka como forma pizkat, bueno, banatuta bezala e, dago, o ez sea, du urbanismo rres bat, ¿est? Eskeintzenola bait eta Bizkaiko morfologia comparatus es Bizkayan iaia harangustiak Biloradoaz, ez? Hori da. Kieran bai bai duen el Athletic, ba, bai izabal, I, bai Xabal nervioi. Ibai ginen ora o mai txindute. Mai dago konfluentzia bat bezala, ez? Eta gero ba, bueno, Gipuzkoaren kasuan Ez bakarrik, da, ez dala ematen hainbesteko konfluentzia, baizik eta gero gainera, bueno, biztanleria sakabanatu agua dago, eh, a, bueno, mm, ba, biztanleria aldetik, bueno, gar, eh, ez dira, inbeste desplazamendu egiten hiriburura, es, hori bebaidea garria izan Banatuago daitekeela, no, konparatuta no. posa pues, dibidez eh, gazteiz edo edo bilboko kasuarekin, es, bat ez be bilboren kasuarekin eh, ba, desplazamendu asko ere gehiago egiten direla, konparatuta beste beste iriburuekin, ba, bueno, hor, es ikusi dezakegu, ba nolabait e, ba, planteatzen denean adibidez, Eh, ba, donostiko metroa bezalako azpiegitura bat, ez, ora indikan dagoena, berez berez aurten bukatu dalsana, uste dut. Edo ia, sí igual. Edo, e? e? edo ia sí e? igual, a ba, buscarlo es total, no, bueno. Ahora dea, a ver gauza, pues señor, ai señor que está diren gauza hauek edo pues su aztentzara hor sulatzen eta pf, o sea, euskalo de ser topatuko duzon. Ta hor gertatzen dena da, bueno, ae, normalean hori aipatu egiten dela asko. Ba, nola e, nahi dena egin ba, Donostiko metroarekin ez dagoela inbeste pentsatuta. Ba agian ba Donostiarrentzako, es, pues bueno, Donostearreko pues, sisorratu daitezela eta dago gehiago pentsatuta ba provintziko jendearekin, es, ba, provintziko jende horri pues bueno, albideratzea, ba, e, gerturatzea Donostiko zentrora edo bueno, e, irekiko diren geltoki berri hoietara. Oda igual EAren ikuspegi orokor bat egiten onain, es. Aipatu dezakegu laburki bat eitzu diren garraio, garraietzeko era nagusiaak, ez? Ose mar dugu, ba, oinezkoak irabazten duela, ez? Eh? Eure uneko berroketa bostarekin. Karo, modua anti-intuitibo anti batean, ez? Azken en fin, jan, pentsatzen dugunean garraioan, agian ez dugu, ez kontuan hartzen eh, oinez egiten ditugun desplazamenduak. Hori da, ose mar dugu, oraindik hemen ba, bueno, eh, desplazetzeko era nagusia dela. Eta, chapeldun. Hori da, ba, gure iriak ere naiko dentsuak direnez, ba, erosketak eta oinez egin, egin kosta. Ba, ja bigarren postuan, auto agertzen da uneko hogetan ko pisuarekin eta gero garraio publiko izango litzateke urrengoa uneko 12 bueltan vuelta negonda, es 12 uneko mailoa, eske ora da dies autobus diskrecional, hembereita, está ez bueno, oinezko, gero, eh, garraio publikoa ere hori bada, es. Udan izango litzateke irudia. Kotxea uneko 37, bueno, Oñesco uneko 34, kotxea uneko 37. Gero, garraio publiko uneko 12 bueltan eta jauztean, bueno, motorra, bisikleta bai, aia, ba, garri bidea anekdotiko moduan gaur egun, ez? Hor pentsatu duardugu, gure hiriburuetara sartzeko, gehien bat eta datu ekorla esatzen dute oza, jendea juten dala kotxean bai, nik esan barudu torrekena, rektu nabela bereziki bilboren kasuan ez, izan, niri, pues, izan dekin joiz okurrituko bilbora kotxe joatea ez baina, bueno eh, esan barudu geien goa Bilboraora kotxe esartzen dela eta gainera egunean hirurogei e, mila kotxe inguru ez? Hori da. Eta bueno, esan bera dago hor e, bueno, faktorez berenak egon daitezkeela, baino... Beres interesgarria da, incluso va ba Bilbaoometroa bezalako garraio bide bat, es len aipatzen genula da labastante interclasista, es pues es da kasula Beldurric, Jonki pues, eh, Fentaniliko bat su erasoteko edo ez pobre da pobren kiratza gilegi usaintzeko. Sogar miha goila, pues no, ala pues, ere, ala ere incluso Relako garraio bidebat eukinda, es ba jendearen ikuspe clasista horrekin rekin, ah, bueno, alaeren dutela, ba coches jun Bilbao. Ba, eh, sarten dinen coche, sarten dinen pertson en un eco perroqueta seia. Coches jo tendira a Bilbao. Ahora mismo necesitamos metro pa tudu, venimos con trenare, Renfe de CB. Ain bat eta ain bat lerro. Ah, ere hurbil zaitezke, hurbileko Irieta tiki estaba, bueno, el Mendicochea Erregues, eta beste iriburetan, orain ba, bueno, ba, ba, mm, ba, baina oraindik pisu handiagoa, cochea kes. Ora eskernamo, que daba Gasteiz eraa, mm, Gasteiz da honostira, dio es garraio publiko apuru des, eskasagoa. Eskasago dela, esmainbora ikusten duguna da, asiran komentatzen genuez, seiden gure erronka, garraio garraioen erronka, deskarboñeseko bidean es, ne kusteno erronka nagusia dela, cochea en Ekoeta más aspiori, ba, berantza Joatea, ez? Ta honi guai, azial gara komentatzen, zeintzu diren orduan, horren aurrean, desafio horren aurrean, ba, instituzioek dituzten planak, ez? Bueno, hor haipatu, berda ez, beti bezala, eh... ba, gertatzen laseos eroso curioso, ez? Eh? Claro, berez instituzioek, es, gobernu, muni... eh, bueno, udal gobernuek, eh... bueno, guztietako gustietako gobernuek, ez? Eh? Azkenen diputazioa, eh... erkidegoko gobernuek eta abar, Beti dituztela ez, pues asmo oso onak. Bai, nah, pero no oso politak, ez? pentsatzen dute, ez? Iritarrengan pentsatzen dute, eta bueno, azken beti, finean, beti, beti. Eta azken finean, karo hor gertatzen dena da, ba, bueno, pues, dutela, jo, pues egingo dugor plan maravilloso bat ez, pues mugikortasun, eh, bueno, sostenibleago bat egiteko, ez? Ostea biriko da, bisikletas... Karo, eh, jendea, pues, o, iriak bilakatzeko oinezkoentzako espazio, pues, atxeginagoak... Em, Bueno, hor, ez, osaskenean... Planako zondo goten dira. Planako aile goten dira. Agora hay... literatura utopikoaren barruan, generoaren barruan, zartu alkozik ez. Zartu alkozik ez. Zartu alkozik ez da, ojo, zepolita, ojo. William Morrisen... Hori da, hor, eh. karo, zer gertatzen da. Bueno, alde batetik, gure hiriburu maiteetan, ba, hauek ba, bueno, bultzaten diren bitartean, aldi berean bebai garraio privatuari, nolo bait, bueno, ez aizkio muga jartzen, es? Edo are gehiago susta, sustatzen da. Edo are gehiago sustatu egiten da. Muga gez jartzen, ez litzateke hain, e, zera, hain e, hain keskagarria izango, es? Baina... Zuzenean e, bultzatu egiten da. Zuzenean egiten dena, askotan da, bultzatzea. Erreztasuna jartzen, ez Ba, dibidez e, orain dela gutxi e, atera da berrietan, ez... Ba egin, e, ba zubia ba, beste karril bat, esko kuguela bezik solusia, kiota Los Angelesen argita garbikustena. Argita garbi. <laughs> Orduan claro, mar bueno, falta erako beste erra el bat. Claro, hemen maika balute ja. Kal, hemen pentsatu da gertatzen dela piskat, ba, e, merkatuaren anarkia gertatzen den bezala, es, ba merkatuaren anarkian, es, hor mundu guztiak egiten duela piskat nahi duena, es, ta gero kontsumitzailea gelditzen da ba hor alboratuta, gero badakigula atako, bueno, anarquia hori dela gehiago ba, bueno empresandien erreñua erreñua, eh? bai? Baino, claro zer da gertatzen dena? Pues hemen, bueno, gertatzen dela la pizka tantzeko seo zer, es? Claro, e, zu politikaria izan da bueno, bastantesaia izaten da, nola baitezatea zure, bueno, ba, zure zure boscatu barzaituzten oiei pues bueno, aizude Eh, es que esingozarete cochean sartu, es, ba, jo que se, Bilbao centro adibidez. Edo ber si kisu de campaña finante dututen, eraikuntza enpresa hoeie eta ez eta. hori da, pues su ejecutivo. Tu hace... obra Gerry Keane. Claro, agian irten bideo bate izango litzatekez, ba, eh, New York edo Los Ángeles en besala es Jarri Zutstela el helicópteroak, es egiteko <risa> egiteko ez era bidaia, es, erra, eh, eh Dora orratzen artean. Baina bueno, edo sen kasutan, claro, hor badago, ba, ikerketa bastante interesgarri bat, e, zera, eh ekologista generación bultat, bultatuta, ba, aipatzen ditu dela, bueno, zergatik irrotu daitekeen, ba eh plan mugikortasun eh bueno, mugikortasunagobetzeko hau plan hauek zergatik ba egiten duten edo ez. Eta karo, ba, haue, zera, arrazoietako bat, basan, zaizken finean, bueno, gobernuek, pues, beldurra dietela, es, ba eh ba, Iritarrek euki dezaketen ba, erantzunari. Eta egia da, zentu askotan erantzun hori askotan izaten dela pizka violentoa. Ia, ja, gendek kotxean doanea, ma, bueno... Karo, orduan... Karo, eh? orduan, adibidez, pues eh, ba, zentrua kotxeari hitzio ordez, ba, hartzen dira ba, neurri ez hain bortitzak. ¿ves? Adibidez, eta inkluso klasearekin zer ez daukaten neurri hoiek, posa, pues, adibidez... Istea, va a carri... Coches a reyes. Coches a reyes. Emisi, emisio, copuro, va a dar un cate en Pues oye, que sin goder a sartu. Vaño. Oriba y ori. ori Valdín va a da dar cochazo... Subgigante va vai. a berri, berria. Es o sea, la reluciente de pues la buena. Oriba buena. Mega cochazo va a dar un Pues las allegón, da Pues ori alfombra gorri, e va no? bueno, pues, a dar un poco a su... ¿Esta Bueno, hoy pues un meren es rueda y se Edo, la herida dies va Bilbao Central plana que esto dute, orduan, iriko erdigunera ezingo dira kotxe sarrak sartu, hauste ba, kotxe guzti jaiteko alkoete berdin berdin bertaratxen es. Edo, bueno, eh, sustatzen ari den beste makroegitura maravilloso bat la, ba, eh iba tunela, es? eh. Horian, eso que peten zenuen a Ronte dico subian beste rail bat eina dutela, ba oni ez da nahikoa diputazioarente votazio abetiva ba, oso compromiso handi dauka mugikortasun ja sangariarekin eskeko diputazioik eta aurregaitik ba sustatzen du hori <laughs> da adena dalakoengatik beres bueno, niko eta aurreko rrementeria yauna iratia en ese tema ba, bueno, eta subfluviala marcha ni mingosutela en membrestrego lenta sunar zapato hori da eta doua berak esten zuen ba claro ba iriko sentetan kotzerik ez egoteko ba guasen autobidea erraldoiak egitera Gendeak eman ditan bueltak, agian kotxearekin, edo. Otaquitos <risa> ondo zen emplantamendo, edo. Eh? Kotxeo ekero, ba, bueno, normalan irietara. Juten dira, dira claro, o sea, beres, ikusten duguna da, norabait, pues bueno, edo ez dagoela oso ondo pentsatuta, edo badaudela agian interes oso potente batzuk, ba, hain bate, bueno, batei, es, agian jaten emateko, es. Ba, eskeran que ere kuntzao, ba, bueno, egon, economiari bultzada, handi amaten diute, beresik, ba, bueno ya se atsbatí es ahora la vale, empresa envuelta en dauden oyei y se nere bueno su fluida la obra potolo ahora ahora ¿eh? no, obra potola y obra estratégica de hecho de hecho la obra estratégica Tama, Adeles, eh, que remetería Bergarayan Elizabeth y su parte de la gente la obra un millón envuelta oye también a ganar a Siraco a Siraco o beto da sin Era que un zumo se cojo, así penteza, bueno, va bueno, a querer ez paralelismoa vadonosticometrorekin. Es vadonosticometroa, pues bueno, beregarayan eurrekontua izan zen bueno, bastante mugatua, es ba, bueno, mugatua, kakochen artean, ¿es? hau, ba, bueno, asken finian dirak eh, kilometro guchi batzuk, eta bueno, es da orida, orida. es da bilo, hay bat. Ori da. Eta bueno, claro, kontua zen izango da ba topatzen dugula, ez, e, ura, ez, eta area eta elen aipatu dugun bezala, eta, karo, hor tramo batzu, tramo bat, pues berriro lizitatu beharko da, gainkostuen pues, bueno, eh gain mua, ba, bueno, gain dugulako. Tarduan, ja, karo, ja hori. claro, ja, horre kontuori. Claro, sufluen en caso han dute gaina beste faktore bat. Esan dute, bueno, area eta ura, hori guretxako da ser, es. Guazen gaitzerare terno contaminatua. Hori da. Van ja, me meti con mosio a Eta baso, gainkostutan, ma milioi batxu gehiago, es? Horida, eh, terreno oietan ez da inoiz egon industriarik. Horo korrean, eh, karo, eh, bilbo famatu hada bere ez industriagatik. Hor doan, hor topatu dezakezuna da, bueno, hori da horida, lurri konena, seguraski, zulatzeko. Bai, hor mono, hor, asine dituzte obrak iraia honetan. Hori da. Daiguren oso ondosenan, zer indi proiektu definitiboa ez dago, baina bueno, ere ofizialki ez da slipena egin. Claro, aquí lanean, proiektu, bueno. kontua da astea. kontua da astea, ta gero ja aurrera soazen eñan jaikusiko duzunola egiten duzun. Hori da, apurko burka. Eta bueno, diputazioa berak onartzen du hau dohala jasangarritasunaren kontra eta ba bueno, diputazioaren mugikortasun jasangarrieko planen kontra. Baina, baño, ale, bueno, erabate strategikoa dela. Ez untaipatzen, magean bunker moduan erabiltzeko izan handelako interesgarria Izan daiteke arrozoietako bat, ez? Bunker bat ukitzea hori, azten denean kolapsoa eta hori Bai, ze bestela, ba, bueno, e, iku, beste ikuspegin batetik izin da oso ondo ulertu azpiegitura azpigitura Harregeiago, pentsatzen dugunean, eukiko dituela ez bakarri tunel bat, baizik eta bi Hori, bi tunelko txentzako, ez? Eta gero, beste aterten zutena, bueno Ahora bai. surgir zuten tren bat en Txaco. Se cuatros alguien un digno ya izango. Etorkizuneko bari, barraio baterako. Pero no moderno y San Josela, eso y es que es cacheco moderno izango, ori... eh, izango trenaba. Eh, Elon Musk hiper hiperloop va de Gitekor. Bor... Horría, ordan bueno, horría ba, Bizkaiko diputazioa planteatzen digun etorkizuneko plana. Bai. Eta bueno, ba hau ikusita eske Iguztu, guren txula que es dira retuko, segaiti dudasen gora, gara joaren emisioa, eh, que es superzurra, subfluviala... Azkenen pentsatu behar dugu, jendeari erresta ematen baldin badizkiozu, maldin badizkio zu, izan karrillaren paradosa, ez? Badauka ba, Berra desenparadosa Berra ba, desenparadosa Izen adauka Esa esken fiñan zu Gendeari Errestaz un bate badiozu, Maldin badio zu izango da Ba bueno, gendea que zatea Jode Si erresten ari date Posegingo dutez Eta hor ba, Erreien kasuarekin arekin ba, Oso deigarria da Esken fiñan zu generari, pues, jartzen baldin badizki osu errella geiago, errepide batean, o sea, jode, pues es que claro, es que erresta's una jartzenari trafiko gutxiago hongo da, ze beste errella jarri dute claro. Eta ordan claro, gendeak egingo du, pues kotxan, jun. Ori esa metro. Estas están si total cochentita batean, no. <laughs> eta karo iragarkian, nik erasin nuen etxonetako iragarkian zentuzteno, goi minuta, mil monen goela oria, ba gainera nahi ki orain beste autobideo bat horia, eh? eta karo, zein, zein da kontua erreia berri horiek egiten dutena da efektoa amada bat ez duzu zuk bakarri pentsatzen, ah, orain ez da trafico hori kegongo, hori mundu claro. guztia pentsatzen du eta batean ba, eta ba, ba. batean, pues, basaude hor, pues, estatua batuetan bezala es? pues, e, errepide kolapsatu batzuetan eta bueno, baina baina lasai, segalduan diputaseko zaino zuen, lasai Beste autobide berri da que dugu luego. unira joateko eingo gou makrotunel bat hori da. eta horrek kenduko o trafikoa. Edo naiko ez baldin ba super surrandituko dugu basori darte. Edo bestera, superorditzen arte eingo dugu beste karril bat, edo lasai, lasai. horka lasa. ta esa ese tráfico en Orca, beste autovía. Horri da, horri da. Oraingarte funtzionatu, baina Baina, sin iguzu y beste bat bai. Beste bat lo, eh. Askenean une ya. Askenean hauda benetazkoa. Hauda benetazkoa. Gaurrekoak, bueno, bueno. Baina hau beste reiha bat, beste reiha bat. Okay. Eh bueno, en fin. Eh, denaden ja agian Humberko gara, ba saio oni bukaera ematen, denbora ez. Az... Az... Ordu beteko eh... muga horretara ari bada, es. Ez ez zu gaudelako eta bueno, agian ba saiatu gara, ez pizkat eh, muke kortasunaren auzia hau, ez? Ba, Euskal Herri maila batean lantzea, baina agian saioa pizkat bilbozentrista eh gelditu zaigu. Ba, Eske askean Bilboko bilbaina da hoiek, Karo ba... Ematen dute. Emate dute. Joko dute. Emateu, Joko. Istaur su fluvial bat. Ori da. Pero sai bai. Bai, se denaden nahi dugu ez garela Bilbokoak. Ori da. Agu Bizkaitarrak bai. Ez dugu esango nongoak, se claro, ala gogora. Segurtasuna Bermatzeko gura udaletz esezagun batekoak. Uh -huh. Baina, bueno, argi dagoena da Bizkaian, ba, fascinazio oso handi bat dagoela, ba, autobideekin eta gobra... E, Surregaina superra, eso no la... Ese, ese da nolako autobideak, izan, Mardina Potoloa Horri da, eta horregatik Ose historikoa, ez? Es, es, es eta horregatik, bukatu nahi dugu, ba, abesti batekin ez, beba, dagoena sortuta ba, fascinazioa gatik, ez, miresmenagatik gatik ba, garraio berri baterako kasu hontan funikularari, ez? Eta, ba, abesti honekin nahi diogu, ba, orko saioari Bukaira eman. spette far me non può adorno fuoco coccio massi qui e te la sta teno te copre prie se non distruie sua acqua io qua io vanno tay tay pore pore pore khola pore pore pore pore ayo ayo ayo pore pore pore khola La cà fa già Egut ha sta sempa La cà fa go ta scorsa turno canta sempe del suo renno scusami 아고 야반사파야 파야 No, io vedo vede e la Spagna, nova sunte. Per de Francia procido è It's a fire! It's a